Епілог. Консул прокинувся під звуки балалайки, яка грала так тихо, що він спершу подумав, ніби чиї останній відгомони сну. Чоловік підвівся, тримтячи в холодному повітрі та, загортаючись у ковдру, відтак вийшов на довгий балкон. Сонце ще не сходило, а в небі досі палав від битви. «Пробачте», – відірвався від інструмента Лінар Гойт. Священник сидів по вуха, загорнувшись у плащ. «Нічого страшного», – відповів консул. Я все одно збирався вже ставати. Це була правда. Він не міг згадати, коли в почувався таким виспаним. Прошу, грайте далі. Принизливі чисті ноти ледве чулися на фоні вітру. Гойтні ніби грав у дуеті із холодними шквалами з гірських піків. І ця ясність мало не завдавала йому болю. Вийшли Бронламя та полковник Касад. Ще за хвилину до них приєднався Солвайн Траум. Рахіль крутила рученятами, тягнучи їх до нічного неба, ніби намагаючись зірвати з нього яскраві квіти. Гойт грав. За годину до світанку вітер розходився не на жарт, і тепер химери та укоси слугували йому сопілками, підспівуючи фаготу твердині. На балконі, тримаючи за голову, об'явився Мартін Селен. «Ніякої, блін, поваги до похмілля!» – поет сперся на широкі перила. «Якщо блюванути з цієї висоти, то ригаки приземляться аж через півгодини!» Отець Гойт навіть не глянув на нього. Його пальці літали над струнами маленького інструмента. Північно-західний вітер дущав та холоднішав, і балалайка оксилентували йому теплими і живими нотами. Консул та решта, вгрівшись у ковдрах та плащах, слухали, як жвавий вітер перетворювався на справжній буревій під темпи безіменної музики. Це була найдивніша і найпрекрасніша симфонія, яку доводилося чути консулові. Вітер рвонув, ревнув, дійшов найвищої точки і затих. Гой скінчив свій мотив. Бронламя озирнулася. Майже досвідок. «У нас іще година», – озвався полковник Касад. — «І навіщо чекати?» – здвигнула плечі Маламія. «І справді, навіщо?» – підтримав її Солвейн Трауб. Він поглянув на схід, де трошки блідіші Сузір'я самим натяком сповіщали про близький світанок. «Схоже, день буде непоганий». «Готуймося», – проказав Гойт. «Нам потрібен багаж?» Товариство перезернулося. «Навряд чи, не думаю», – відповів консул. «Полковник візьме Комлох із перевертачем «Світло плюс». «Беріть тільки те, що вам необхідне для зустрічі з ктерем. Решту залишимо тут». «Гаразд!» – погодилася Брунламія, відвертаючись від темного отвору дверей і махнувши до інших. «Ну,мо, до справи!» Від північно-східної брами твердині Хроноса на узвища під ним вела 661 сходинка. Жодних порушнів. Товариство спускалося обачно, виглядаючи кожен крок у непевному світлі. Опинившись у долині, вони озирнулися на скелі, що не над ними. Твердиня Хроноса виглядала так, ніби сама була частиною гори, а її балкони та зовнішні сходи порізами на її схилах. Час від часу трохи яскравіший вибух висвітлював якесь вікно або відрощував тінь, який-небудь на стіні химері гаргулії. Але якщо не зважати на ці окремі моменти, то складалося враження, наче твердиня позаду них зникла. Гурт? Минув низькі пагорби під скелею, не сходячи з трави та обходячи стороною колючі кущі і з довгим, немов пазурі, терновинням. І ще за 10 хвилин вони вийшли на пісок і вже пологими барханами потяглися вниз у власне долину. Ходу очолювала бронламія. Вдягнута вона була у свій найкращий плащ та в червоний костюм із чорними торочками. На зап'ястку поблискував комлог. Наступним за нею крокував полковник Касат. Він був у повному бойовому виряді. Поки що не в активному камуфляжному полімері, що зараз мав чорний матовий кольор, і всотував навіть світло вгорі. Касадо зброївся стандартною армійською штурмовою гвинтівкою, а щиток його шолома скидався на чорне дзеркало. Отець Гойт йшов у чорному плащі, чорному костюмі з пасторським комірцем. Балалайку він ніс у руках, не мов, дитину. Він і далі робив кожен крок забережністю, не то вони йому завдавали болю. За ним консул. У найкращому вбранні дипломата – накрахмалена блуза, чорні ділові штани, напівсюртук, оксамитовий плащ та золотий капелюх на три роги, який він надягав у перший день на кораблі-дереві. Капелюх доводилося притримувати рукою проти вітру, що знову здійнявся і тепер ж бурляв подорожувальникам жмені пісково блища та зміївся маківками барханів. За ним майже впритул тупцяв Мартін Селен узбрижені шквалами вітру шубі. Замикав вервечку Соловайн Трауб. Рахіль подорожувала у своїй сумці, захованій в обіймах у батька під плащем і пальтом. Байнтравп тихо мугикав до неї, але мотив його наспіву губився на вітру. За сорок хвилин після виходу вони порівнялися з мертвим містом. Під безжальним промінням сонця сліпили очі мармури та граніти. Позаду виблискували гірські піки, на тлі яких неможливо було вирізнити і твердиню хроносу. Пілігрими перетнули піщаний видолунок, здійнялися на низький бархан, і несподівано для себе вперше побачили початок долини гробниць часу. Консул уже міг роздивитися кінчики розпростаних крил Сфінкса та мріння нефриту. Гурки та торохтіння позаду змусили його перелякано озирнутися. Серце ледве не вискакувало з грудей. Почалося? спитала ламія. Це бомбардування? Ні. Погляньте, відповів Касад і махнув рукою десь на точку понад гірським хребтом, де Чорнота зжирала зорі. Над фальшивим обрієм спалахнула блискавка, освітивши льодові поля та гледчери. Всього-навсього буря. Товариство пустилося далі в путь цинобровими пісками. Консул раптом зауважив, що намагається розгледіти той самий обрис десь небудь біля гробниць або на вході до долини. Чомусь його не відпускали переконання, що там на них чекатимуть. Щось там на них чекатиме. «Погляньте на це», – показала бронламія, чий шепіт ледве не звіяв вітер. Гробниці часу сяяли. Те, що консул спочатку прийняв за відблиски чужого світла, ними насправді не було. Зараз кожна гробниця, які тепер лежали перед мандрівниками, наче на долоні, поступово тікаючи у темряву, мріла іншим відтінком. У повітрі пахло озоном. Це часте явище, тонко голоса поцікавився отець Гойт. Ніколи раніше про нього не чув. Похитав головою консул. Коли Рахіль прибула досліджувати гробниці, то про таке у жодному дослідженні не йшлося. І собі відгукнувся стол вайн-трав. Коли гурт знову рушив через мінливі піски, він заходився тихенько мугикати, перервано було мелодійку. На вході в долину товариство пригальмувало. М'які бархани тут поступалися місцем камінню та чорнильним тіням вологовині, що вела безпосередньо до світних гробниць. Ніхто не хотів іти першим, ніхто не говорив ні слова. Консул знову відчув, як із грудей намагається вискочити серце. Гіршим, ніж страх чи усвідомлення того, що чекало внизу, була чорна гнітютість у душі, яка напосіла на нього під вітром, пройняла морозом до кісток і змушувала прагнути втечі. Втечі з криком назад до узвищів, звідки вони щойно спустилися. Консул повернувся до Соловайн травба. А що ви там таке, могиколи Рахілі? Учений видушив із себе посмішку. Це стара пісенька з паскового фільму. Іде з часів до гічри. Їдь котеки там до гічри, до початку світу. «Заспівайте нам усім», – запропонувала Ламія, збагнувши чого домагається консул. Її обличчя було дуже бліде. Вайнтрауп заспівав тонким і спочатку майже нечутним голоском, але мотив виявився переконливим та невідпорним. Отець Гойт узяв балалайку і підіграв, набираючи впевненості з кожною новою нотою. Брун Ламія розсміялася, а Мартін Селен промовив із святобливим жахом. «Боже мій, я її співав у дитинстві, вона ж старезна». «Так а що за черівник такий?» Поцікавився полковник Асад, чий підсилений голос із-під шолома напрочуд підливав в контекст. «І що таке Оз?» – хторила йому Ламія. «Та і хто взагалі йде йому на зустріч?» Собі озвався консул, відчуваючи, як його помало відпускає непроглядна паніка. Соловайн Трауб зробив паузу і спробував відповісти на запитання, розказавши про сюжет плаского фільму, що вже багато століть тому перетворився на порох. «Забудьте!» Відмахнулася Бронламія. Потім розкажете. Просто заспівайте її ще раз. Позаду темрява огорнула гори. До них через узвища тепер підбирався шторм. Небо й далі сучилося світлом. Але на сході обрій здавався світлішим від решти сторін світу. Кам'яним вищером зліва виблискувало мертве місто. Першою знову йшла Бронламія. Солвайн співав голосніше. Радісно копошилася Рахіль. Лінаргойд відкинув плащ назад, щоб йому зручніше було грати на балалайці. Мартін Селанд пожбурив порожню пляшку в пісок і попри вітер також підхопив пісню навдивовиже сильним і приємним голосом. Федман Касад, підняв щиток шолома, поклав гвинтівку на плече і приєднався до приспіву. Консул заходився був співати, замислився про безлузді слова, вголос голос розсміявся і почав наново. Стежина поширшила там, де густішала тьма. Консул трохи відступив праворуч. Його приклад наслідував Касад. У прогалину між ними влився Соловайн Трауб, так що тепер замість вервечки шестеро дорослих ішли в ряд. Бронламія взяла за руки Селена з одного боку і Сола з іншого. Підголосний спів, крокуючи нога в ногу і ні разу не озирнувшись, вони зійшли в долину. Кінець. ТЕЙ щитав Сергій Рубчук. 2024 рік.